І ніколи не було. Ті, що мене возять, то все державні. Я слуга народу, і мене возять як слугу, і допоки я слуга. О, скільки візантійського лицемірства назбиралося за тисячу років, щоб тепер вихлюпнутися усіх у цих слугах. Формально нічого не маючи, вони фактично мали все – Відмовившись від власності, вдавали себе казанських сиріт а насправді захопили в особисту власність усю державу. За те, які необмежені можливості козиряти своєю так званою бідністю і затикати вуха на всі скарги. «Що, у вас немає квартири?» «У мене теж немає. А ви не можете придбати меблів?» «А спитайте, чи я маю меблі?» «А вам потрібна машина?» Можу вам позаздрити, бо особисто я навіть не мрію про власну машину. Трутень у вулику мовчки пожирає мед, знаючи, що негайно буде вбитий як тільки бджоли довідаються, що матка вже запліднена. А ці керівні трутні переконували всіх рядових громадян, що мед гіркий і шкідливий, мало не смертельно отруйний тримати народ в убогості, злочин непростими уже сам по собі, але переконувати всіх, що убогість – це щастя і благо, злочин стокротно тяжчий. І мій брат був серед тих злочинів. Тисячі маленьких сталінів жили, як сам Сталін. Нічого не купували і ні за що не платили. А раз так живемо ми, хай весь народ живе так само. Ніяких розкошів. Сіль, сірники, мило, куфайки, кирзові, чоботи, ситець, чортова шкіра і досить. Хай капіталісти задихаються від перевиробництва, а ми вільні від диктатури речей. У нас диктатура пролетаріату. Пролетаріат – гегемон, йому ще дамо, Якусь платню, решта народу без грошей, селяни, в'язні, солдати Коли Хрущов дав колгоспникам гроші і випустив з констаборів мільйони в'язнів Які теж одержали право заробляти гроші Виявилося, що на ті гроші в країні переможного соціалізму Нічого купити, крім горілки і шампанського Пийте із советської шампанської Літаєте з самолітами аерофлотом Почалася грандіозна всенародна пиятика, яка в часи Брежнєва вже планувалася п'ятирічками, яку не зупинив навіть декрет Горбачова, бо товарів для народу як не було, так і немає, а декрету не купиш замість штанів чи спідниці, тому давай випивку. Ти, здається, відела культурою? – спитав я Марсель. Чому відела? – підняла вона брови. Не вже ти вважаю, що з Маркерієвою смертю все повинно змінитися? Мене високо цінують на роботі не тому, що я дружина керівника республіки, а за мої знання і вміння вирішувати питання. І ти ж прекрасно знаєш, чим я займаюся. Пробачи, я хотів про інше. Подумалось, про споювання народу, спитав про культуру, а треба про смерть. Зрозумій, Марко був у мене єдиний брат». «Більше в нас нікого. Можна подумати, що він не був моїм єдиним чоловіком», – образилася Марсель. «Саме це я мав на увазі перш ніж сказати тобі. Цей нікчемний сирота нічого не казав, крім того, що то про мене. Про тебе він між іншим. А подзвонив, щоб я подивилася квартиру». «Квартиру? Яку квартиру? Мабуть, місце для маркерівої могили на байковому кладовищі?» Там усе вирішено. Центральна алея, де ховають усіх членів уряду. Для Маркерія буде достойне місце. Йдеться про мою квартиру. Я ж сказала тобі, що це не квартира, а резиденція. Сюди приїде тепер сирота. Сирота? Сюди? Ну, не одразу. Зроблять ремонт, замінять меблі, люстри, може перепланують усе. Він уже вчора приїздив... Щоб я поїхала з керуючим і глянула на квартиру, яку мені пропонують. Ще ж не похований Марко. Все робиться в комплексі. Сирота сказав, що від цього залежить все інше. Постанова про мою пенсію, продачу і машину. Про прикріплення до магазинів і баз. Марія, зіткнув я.